Озброївшись такими можливостями, Боровець у серпні 1940 року нелегально повертається на рідну Волинь для розбудови підпільної організації УНР. Брак досвіду масштабної підпільної роботи обернувся тим, що вже через півтора місяця після повернення Тараса Боровця НКВД не лише знав про спроби побудови мережі, але й мав у ній власних агентів. В архіві СБУ збереглися цікаві агентурні повідомлення від жовтня 1940 до травня 1941 року, за якими методи розбудови боровцем підпілля може відтворити навіть сучасний читач, не кажучи вже про чекістів. В одному з таких повідомлень від 19 жовтня 1940 року, читаємо, Боровець агенту про себе розповів, що прибув із міста Грубешева для створення ОНРівських повстанських загонів на теренах східних областей України. Кінець цитати. Дуже швидко чекісти перейшли від спостережень до арештів, намагаючись придушити в зародку створення нової антирадянської організації. Під час допитів чекісти з'ясували прізвища семи її членів. Чотирьох із них заарештували. Тарас Буровець, який розшукувався НКВД до останніх днів радянської влади в червні 1941 року, зумів уникнути арешту і залишився на волі. Після нападу Німеччини на СРСР почався його зоряний час, а мрії, які він плекав так довго, були як ніколи близькими до здійснення. Зоряний час Отамана. Початку німецько-радянської війни очікувало чимало антирадянських налаштованих сил в Україні. Найсерйозніше до неї підготувалися члени оун Б які вже мали досвід нескоординованих, часто хаотичних, виступів проти поляків у вересні 1939 року. Цього разу все мало бути інакше. Учасники повстання отримували чіткі указівки, які регламентували, хто, що і як повинен робити в момент виступу. Нацисти – зацікавлені у швидкій ліквідації радянської влади, готові були сприяти підготовці до повстання. Проте не давали жодних політичних обіцянок щодо майбутнього розвитку подій. Метою українських націоналістів було відновлення держави, незалежно від ставлення до цього нового союзника. Тому завдання, що стояли перед повстанцями – виходили далеко поза межі диверсії у радянському тилу, в яких були зацікавлені німці. Вони повинні були творити військові відділи та адміністративні органи, щоб таким чином поставити союзників в лапках перед доконаним фактом існування української держави. Повстання, яке розпочалося 22 червня, Тривало близько двох тижнів. Під час його розгортання члени ОУН встановили українську владу у 187 із 200 районів Західної України і навіть зуміли вийти поза її межі, взявши під контроль 26 районів Правобережної України. Звичайно, осторонь не міг стояти і Тарас Боровець який також узяв участь в антирадянському виступі після 22 червня. Про неабияку його відвагу в ці дні читаємо в німецькому документі. Напередодні окупації міста Сарни німецькими військами він із невеликою групою своїх прибічників, озброєний лише одним пістолетом, роззброїв більшовицьку міліцію в Сарнах і місто перейшло під його управління». Кінець цитати. Так про себе вперше голосно заявив тоді ще нікому невідомий отаман із літературним псевдонімом Тарас Бульба. Наступним кроком повстанців на теренах Західної України стало формування українських органів влади та війська, основою якого мали бути як розрізнені повстанські загони так і українці Червоної армії, котрі хотіли приєднатися до своїх земляків. У Львові під командуванням провідника ОУН на Західній Україні Івана Климєва почала творитися Українська національно-революційна армія – УНРА, структура якої з'явилися в Галичині та на Волині. Проте такі кроки українських націоналістів не узгоджувалися з баченням німецької влади. Через кілька днів, після проголошення 30 червня Акта відновлення української державності, нацисти заарештували його ініціаторів – провідних членів ОУН. Відразу після того німці зажадали розпустити новостворювані українські військові структури.